Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ п'ятий. У генделику під свинею та свистком було темно, гамірно і прокурено. Поміж тісно розміщеними столиками зоставалися лише вузькі проходи. Мерехтіли пломінці запалених свічок. Зал із низькою стелею повнився притлумленим шумом багатьох голосів. Через що, здавалося начебто всі відвідувачі говорять одночасно. Максел зупинився і почав роззиратися, вишукуючи вільний столик. Може, завагався він аж тепер, їм треба було піти кудись інакше, але йому хотілося повечеряти саме тут, бо цей генделек, у якому полюбляли посидіти студенти і викладачі з його факультету, став для нього своєрідним символом усього містечка. «Може, нам краще піти пошукати якесь інше місце?» запропонував він Керол Гемптон. «Зараз хтось підійде до нас» і проведе до вільного столика», – сказала вона. «Тут така товкотнеча, що обслуга, напевно, з них валиться. Сильвестр припини». І за секунду Керилу вже благально перепрошувала людей, котрі сиділи за найближчим столиком. «Пробачте йому, будь ласка. Він погано вихований, ніяк не може навчити його хоч якимось манерам. Особливо поводитися за столом. Хапає все, що лише бачить». Сильвестр із задоволеним виглядом облизував морду. «Нічого страшного не сталося, міс», – сказав Бородань. Я, власне, і не збирався його їсти. Взагалі його не хотів. Просто замовив стейк за звичкою. "Піде, піде, – крикнув хтось через усю залу. Максвел почав дивлятися крізь напівморок. За дальним столиком, у самому кутку, до нього хтось махав руками. Через якусь мить Максвел нарешті впізнав його. Це був але-оп, а поруч із ним був вонів огорнутий у білий дух. «Твої друзі?» – запитала Керол. «Так». Очевидно, вони хочуть, щоб ми до них приєдналися. Ви не заперечуєте? Неандертальлись? поцікавилася вона. Знайомі з ним? Ні, просто натрапляю на нього інколи, але я б хотіла з ним познайомитися. А те, що біля нього це дух? «Вони двоє не розли вода, сказав Макс. Ну тоді давайте підійдемо. Ми можемо просто привітатися і піти собі кудись далі. Ні за що, заперечила Керол. Здається мені, що це напрочуд цікаве місце. Ви тут раніше ніколи не бували? Якось було лячно. «Що ж, ідіть за мною», – сказав він. Максвел заледве протискувався поміж столиками. Услід за ним рушили дівчина і кіт. Алеоп вискочив із-за столика і кинувся до Максвела з розпростертими обіймами, після чого взяв його за плечі, відсунув на відстань витягнутих рук і почав пильно вглядатися в його обличчя. «То ти, старе ганепіте?» – запитав він. «Не обманюєш нас?» «Та я, хто ж іще?» – відповів Максвелл. «Ким би я ще міг бути? Як не собою. Ну, в такому разі я хотів би знати, – сказав об, – кого ж ми поховали три тижні тому, в останній четвер. Ми були там обидва, я і дух. Тепер ти нам заборгував 20 доларів за квіти, які ми поклали на твій гроб. Саме стільки вони обійшлися нам». «Давайте сядемо, – запропонував Максвелл. Боїшся скандалу? – поцікавився об. Та ця забігайлівка просто створена для скандалів. Тут і години не минає, щоб хтось не поліз битися нав кулачки, – і з такою ж періодичністю завжди знаходиться йолоб, котрий мусить вистрибнути на стіл, аби виголосити орацію. «Опе!» – Втрутився Максвелл. Тут присутня дама, тому притримай свій язик і поводься культурно. Міс Керлгемтон. Ось цей великий телепень, але оп. Мені дуже приємно з вами познайомитися, міс Гемтон, сказав Алеоп. А кого це ви тут привели із собою? Щоб я здоровий був? Та це ж шаблезубий. Мушу вам розповісти, як колись під час заметілі я шукав прихисток у печері і зіткнувся, вічнаючи з такою ж величезною кисею, а при собі не мав нічого, крім топого кам'яного ножа. Справа в тому пані, що перед цим я мав зустріч із ведмедем, і моя ломака. Розкажеш іншим разом, перебив Максел, може, нарешті сядемо? Ми голодні, та й не хочеться, щоб нас звідси викинули. Пійте, сказав Алоп, це велика честь бути викинутим із цієї забігайлівки. Поки тебе хоч раз звідси не викинуть, твій соціальний статус знаходитиметься нижче Плінтуса. Буркочучи собі щось підніс, він, однак, провів їх до столика і підсунув для Керол кріслом. Селюестер всадовився поміж Максвеллом і Керол, зіпершись мордою на стіл і злостиво втупившись в опа. «Не подобаюся тій киці», – заявив оп. «Напевне, здогадується, скількох її предків я спровадив на той світ за доброю старою кам'яною доби». «Та ж він звичайний біомих, сказала Керол, – «тому таке неможливе». Я в це нізащо не повірю, сказав оп. Ця звірюка не біомег. У його очах проблискує така сама підступність, яку я бачив у всіх шаблезубих. Опе, будь ласка, втрутився Максвел, «Закрийся хоч на хвилину. Міс Гемптон, цей джентльмен дух, мій давній приятель. Рада знайомства, містере Дух, сказала Керол. Тільки без містера, запротестував Дух. Просто дух, бо я є лишень духом, ні більш, ні менш. Але найгіркотніше у моєму випадку те що я не знаю, духом кого я є. Мені надзвичайно приємно познайомитися. Так зручно сидіти за столом у чотирьох, якась рівність і злагода у цифрі чотири. Ну а тепер, озвався Оп, коли ми познайомилися одне з одним, давайте перейдемо до справ. Себто займемося питвом. Відпиття на самоті відгонить безнадією. Я, звичайно, люблю духа за його безсумнівні чесноти. Але терпіти не можу непитущих. Ти знаєш, що я не можу пити? трутився дух, ні їсти, ні курити. У світі так мало речей, що їх може робити привид. Але було б добре, якби ти не штрикав мене цим щоразу, коли ми з кимось знайомимося. Ви здаєтеся здивованими, що неотесений неандерталець може оперувати сучасним мовним багатством не гірше від інших. Звернувся Об до Керол. Не здивована, сказала Керол, а приголомшена. Об, сказав їй Максвелл, за останні 12 років набрався більше розумів у школах, ніж більшість звичайних людей. Почав із дитсадочкам, і це в буквальному сенсі, а тепер працює над докторською дисертацією. Але і це ще не все, бо він не має наміру зупинятися на досягнутому. Можна стверджувати, що він один з найвидатніших наших студентів. Оп підняв руку і помахав офіціантові. «Сюди! – закричав він. – Тут є люди, які хочуть озолотити вас. І всі вони повільно вмирають від спраги». «Найбільше я захоплююся! – сказав дух. Його скромністю і смиренністю. Я продовжую вчитися, сказав об, не так через жагу довчення, як через насолоду, яку я отримую, спостерігаючи за скептичним здивуванням, що вимальовується на обличчях оцих високохмарних професорів і топоголових студентів. Хоча, звичайно, звернувся він уже до Маквела, і поміж професури трапляються винятки. Дякую, сказав Макс. Є людиська, продовжив об, котрі, здається, вважають, чого Масапіанс не може бути ніким іншим, аніж тупим недолюдком. Зрештою, якби там не було, вид вимар, не зміг вижити, що само по собі підтверджує його явну другосортність. Побоюється, що мені доведеться решту свого життя присвятити доведенню, що... Обічліктя Опа вигулькнув офіціант. «Це знову ви!» – констатував він. «Я мав би здогадатися, хто ще може так виріщати, кличучи мене. У вас нікудишні манери, Опе. У нас тут є чоловік...» ігноруючи образу, провадив своєї оп, котрий смертю смерть здолав. Гадаю, що було б справедливо відсвяткувати його воскресіння із розмахом істинної дружби. Я так розумію, що ви хочете надудлитися. Чому б тобі просто не принести пляшку доброго піла, відерку з льодом і чотири... Ні, три склянки. Дух, як тобі відомо, не п'є, сказав оп. Курсі, буркнув офіціант. Це все. Щоправда, якщо місць Гемптон не зволить одного із цих «Новобонних коктейлів», – сказав Оп. «Хто я така, щоб порушувати традицію? Що ви п'єте?» – запитала Керол. «Бурбон», – відповів Оп. «Ми з Пітом не можемо похвалитися добрим смаком у царині спиртного». «Хай буде бурбон», – згодилася Керол. «Прийнято», – буркнув офіціант. «Але щойно я принесу пляшку мусити відразу оплатити готівкою. Пам'ятаю, що якось... Якщо мені і бракне пари копійок», – перервав його Оп, «то старий Піт докладеться». — Піт? — офіціант глянув на Максела, а тоді вигукнув. — Професоре, я чув, що ви… — Власне, це я і силкувався тобі втовпмачити, — сказав Оп. — І це ми й хочемо відсвяткувати, його повернення із мертвого царства. — Але я не розумію, а тобі і не треба, — відрубав Оп. — Чим швидше, неси сюди випивку. Офіціант зник. — А тепер? — звернувся дух до Максвелла. — Скажи нам, будь ласка, що ти таке? Ти не дух, і це зрозуміло. А якщо й дух? то цей процес значно покращився, принаймні, з того часу, коли людина, яку я репрезентую, позбулася своєї смертної оболонки. Здається, я роздвоївся, сказав їм Максвелл. Наскільки я зрозумів, один із нас потрапив в аварію і загинув. Але це неможливо, запротестувала Керол. Роздвоєння особистості у плані психічному, звичайно, таке я розумію, але фізично немає нічого неможливого в небесах чи на землі, мовив Дух. Банальна цитата, сказав Оп. І до того ж, ще й перекручена. Він поклав руку на свої волосаті груди і почухався куцими пальцями. Не треба дивитися на мене з таким жахом. Звернувся він до Керол. Свербіж. А оскільки я брутальне творіння природи, то, відповідно, чухаюсь. Крім того, я не голий на мені шорт. Він одомашнений, але трошки, пояснив Максвелл. Повертаючись до цього роздвоєння, сказала дівчина. Можеш розповісти, що насправді сталося? Я прямував до однієї із планет гінотової шкури, мовив Максвел. Та на шляху до неї, моя хвиля якимось чином продублювалася, відтак я опинився у двох місцях. Ти маєш на увазі, що було два піта Максвела? Саме так. Якби я був на твоєму місці, сказав Оп, то потягнув би їх у суд. Тим транспортникам усе так минається, навіть убивство. Ти можеш витрясти з них до стобіса грошей. Я із духом могли би засвідчити ми ж ходили на твій похорон. Та й загалом кажучи додав він через якусь мить. Нам із духом, гадаю, також не завадило би подати на них у суд за моральні збитки. Наш найкращий приятель, штивний і холодний, покоїться у домовині, і ми вбиті горем. Знаєш, усе так і було, підтвердив дух. Я й не сумніваюся в цьому, запевнив Максвелл. Мушу сказати, втрутилася Керол, що всі ви це доволі спокійно сприймаєте, хоча один із вашої трійці... А чого ви від нас хочете? запитав об. Може, щоб ми співали «Алілуя»? Чи витріщалися на нього, як на диво дивне? Ми втратили приятеля, а тепер він знову тут. І... Але ж один із них мертвий. Ну, з нашої точки зору, його завжди було не більше одного. І, мабуть, так краще. Мені навіть важко собі уявити всю делікатні ситуації, якби його було двоє. А що ви скажете? Повернувшись до Максвелла, запитала Керол. Він похитав головою. Мені потрібно ще день чи два, аби серйозно це обміскувати. – промовив він. – Ну а наразі я намагаюся не захаращувати собі голови. Чесно кажучи, вже від самої думки про це мене кидає в жар. Але зараз є вродлива дівчина, і двоє давніх приятелів, і незрецький котяра, і плящина з міцненьким, якій треба дати раду, зрештою, як і за Він усміхнувся до неї, а Карол лише знезала плечима. – Я ще ніколи не бачила такої божевільної компанії, – сказала вона. – Гадаю, мені тут подобається. І мені також підтримав об. Думайте собі, що завгодно, але ця ваша цивілізація зробила неабиякий поступ у порівнянні з первісною епохою. Це був найщасливіший день у моєму житті, коли команда часу вихопила мене саме в той момент, коли любі одноплемінники готувалися мною пообідати. Я їх не звинувачую, бо ж ви розумієте, зима була надто затяжною і важкою, сніги заглибокими, а дичини як кіт наплакав. Крім того, знайшлися деякі члени племені, які мали до мене один чи два незначні порахунки. Не збираюся вас обманювати, що вони не мали до мене жодних претензій. Мене вже збиралося стукнути по голові, і не буду лукавити, просто кинутий у казан. «Канібалізм!» – викрикнула вражена Керол. «Ну, це природньо», – сказав він їй. «У ті далекі важкі часи це було доволі поширеним явищем. Звичайно, вам це годі зрозуміти. Я знаю, ви ніколи не були по-справжньому голодними» такими, що башкишки зварилися, настільки голодними, що... Він обірвав фразу і розвернувся. Що найбільше заспокоює у вашій культурі, продовжив він, так це надмір їжі. Колись у ті незапам'ятні часи в нас були кращі і гірші дні. Бувало, що ми вбивали мастодонта і нажиралися доблювоти, а потім жарли ще й. І... Я сумніваюся, втрутився дух, що це годяща тема для розмови за вечерею. Обглянув на Керл. У будь-якому разі ти мусиш визнати, що я чиню чесно, наполіг оп. Коли я маю на увазі блювання, то так і кажу, не вдаючись до словесних викрутасів. Офіціант приніс випивку, ледве не гримнувши пляшкою та відерком з рьодом по столу. Вечерю замовляєте зараз? – запитав він. Ми ще не вирішили, – відповів оп. Ті взагалі ризикнемо підкріпитися в цій вошивій забігайлівці. Тут пасує хіба що налезатися, але… У такому разі, сер, – сказав офіціант і поклав чек на стіл. Оп потягнувся до кишені та вийняв гроші. Максвелл тим часом підсунув до себе відеркою пляшку та взявся наповнювати шклянки. «Хіба ми вже не збираємося тут чимось перекусити?» – запитала Керол. «Якщо Сільвестр не отримає обіцяного йому стейка, то я за нього не ручаюся». Він був таким терплячим і лагідним, попри всі ці апетитні запахи. «Він уже з'їв один стейк?» – зауважив Максвел. «Скільки він ще може вмолотити?» «Необмежену кількість», – сказав Оп. У старі добрі часи один такий монстр міг зжерти цілого оленя за одним присідом. Не пам'ятаю, чи я вже колись вам оповідав, як... Я впевнений, що оповідав, перебив його дух. Але ж той стейк був приготовлений, запротестувала Керол. А Сильвестер полюбляє сирі. Крім того, він був геть крихітний. Опе, сказав Максвелл, ану приклич того офіціанта сюди. У тебе це добре виходить, бо маєш відповідний для цього голос. Оп, замахав своєю м'язистою рукою і ривнув ключище офіціанта. Відтак вичекав мить, і ривнув ще раз, безрезультатно. Він не звертає на мене уваги, проборчав оп. Може, це не наш офіціант. Я ніколи не розрізняв цих мавп. Для мене вони всі на один копил. Мені не подобається сьогоднішня публіка, сказав дух. Я спостерігав за ними. У повітрі витає якийсь неспокій. Що публікою не так, поцікавився Максвелл. Занадто багато диваків з англістики. Це не їхнє місце збору. Здебільшого тут засідають часівники і надприродники. Гадаєш, це може бути якось пов'язане з Шекспіром? Цілком можливо, сказав дух. Максел подав склянку Керол, а другу підсунув через стіл до опа. Жаль, що ви не п'єте, звернувся Керол до духа. Може, хоч разочок понюхайте? Не морочте собі голови, втрутився оп. Він може п'яніти від місячного сяйва. Він може танцювати на веселках. У нього багато переваг, яких немає у нас з вами. «Наприклад, він безсмертний. Що може вбити духа?» «Важко сказати», – мовив дух. «Є одна річ духу, яка мене дуже цікавить», – сказала Керол. «Ви не заперечуватимете, якщо я запитаю». «Звичайно, ні», – відповів дух. «Оце ваше невідання, чиїм духом ви є? То правда чи просто жарт?» «Це є правдою», – визнав дух. «І я не буду приховувати, що це мене надзвичайно турбує і гнітить». «Та я просто забув. Він із Англії, оце все, що я знаю». Але прізвище геть вивитрилося з моєї голови. Я підозрюю, що більшість інших духів... Немає інших духів, отрутився Максвелл. Хоча ми, звичайно, і контактуємо з деякими, можемо навіть бесідувати чи брати інтерв'ю, але жоден інший дух ніколи не замешкував поміж нас. Чому ж ти, духу, зважився залишитися з нами? Бо він прийде світ від Бога, сказав Оп. Завжди бачить якусь свою користь. Тут ти помиляєшся, заперечив Максвелл. Ми вкрай мало можемо йому допомогти. Завдяки вам, зізнався дух, я повніше відчуваю реальність. Ну, яка б там не була причина, підсумував Максвел. Я радий, що ти з нами. Ваша тріця, промовила Керол, нерозлучна вже віддавна. І це видається вам дивним? запитав об. Ну, може й так, сказала вона. Я навіть не знаю, що вам відповісти. з протилежного кінця залу почулася якась метушня. Керол і Максвел повернулися в той бік, Проте мало що могли розгледіти. Якийсь чоловік застрибнув на один із столиків і взявся наспівувати. «Осанна дідові Шекспіру, котрий про п'єси не чував, А тільки бігав за дівками і пісеньки й масні співав». Звідусюди залунали кпини і свист. Хтось чимось жбурнув у співона, і те щось пролетіло просто повз нього. Частина компанії підхопила пісеньку. «Осанна дідові Шекспіру, котрий про п'єси не чував, а тоді хтось бичим голосом проривів «До дідька діда Шекспіра». Зал заходив ходором. Полетіли крісла. Щінився ще гучніший крик. Почалася штовханина. У рух пішли кулаки. Під стелею почали літати різноманітні предмети. Максвел зірвався, схопив Керол і притягнув до себе, щоб заслонити її. Оп із диким войовничим вигуком застрибнув на стіл, зачепивши при цьому відерко з льодом. Його вміст розлетівся на всі біч. «Я їх знищу до пня!» Ривнув він до Максвела, а ти прикрий мене. Максвел розгледів кулак, що з'явився нізвідки, тепер нісся просто йому в обличчя, і блискавично ухилився, водночас в'ючи на осліп у тому самому напрямку, з якого цей кулак з'явився. Над його плечем промайнуло могутнє ручисько опа, увінчене масивним кулаком. Той кулак вцілив у чиюсь парсуну, від чого власник парсуни впав на підлогу, наче підкошений. Щось важке, просвістівши у повітрі, гепнуло Максвела за вухом. І він звалився вниз. Надовкола рухалися ноги войовників. Хтось наступив йому на руку, хтось пав на нього зверху. Десь над ним із високості залунали дикі викрики опа. Максел перевернувся, скидаючи із себе чиєсь безвольне тіло, і заледве зіп'явся на хиткі ноги. Чясь рука схопила його за лікоть і розвернула до себе. Давай забиратися звідси, крикнув оп, бо це нам може вилізти боком. Керол нахилилася до столика. Обома руками тримаючи Сільвестра за загривок, Сильвестр стояв на задніх лапах, а передніми перебирав у повітрі. З його горла виривався рик, а ікла зловісно полискували. "Якщо ми його звідси не заберемо", сказав Об, "то кіт сам собі здобуде стейк". Він нахилився, обхопив котяру в поперек живота і підняв угору, міцно притискаючи до грудей. "Потурбуйся про дівчину", сказав Об Максвеллові. "Десь тут є запасний вихід. І не забудь про пляшку, нам вона пізніше знадобиться". Максвел нахилився і взяв пляшку, дух, наче крізь землю, провалився.